Alkonyatkor érték el a céljukat. A folyó itt vagy negyed mérföld széles és egy mérföld hosszú tóvá szélesedett. Aztán ismét összeszűkült, hogy tovább nyaragjon a hallgatag erdő soha véget nem érő falai között. A századforduló előtt itt erőteljes fakitermelés folyt, de az erdőt azóta újra telepítették, az uralkodó fehér fenyők közé juhart, kőrist, bükköt és erdei töldget ültettek. Még abban az ősrégi időben építettek Kriszloss anyagból egy kis zukfürészmalmot azon a részen, ami egykor a tóba benyúló köves félsziget volt. A folyó meg a tavon átúsztatott tuskókat így gyűjtötték össze, ántolták le, és vágták durván egyelő hosszúságú deszkákra, mielőtt elvontatták volna őket a néhány mérföldnyire lévő, azóta már régen nem használt kisvasúthoz, majd végül a középnyugati síkságok újonnan bimbózó városaiba. Azóta, hála a hód nemzedékek szorgalmának, a tó vízszintje is megemelkedett. A félsziget alacsonyan fekvő nyaka eltűnt, így az egykori félsziget magasabban fekvő része szigetté vált, melyet a parttól több száz méteres, váligérő holták választott el, melyet csak itt-ott szakított meg egy-egy mocsári fűtől bolyhos bucka vagy kopár fatörs, melyek úgy meredeztek a víz fölé, mint gazdátlan elsüllyedt hajók a fűrészmalom még látszott a fák közt, omladozó téglakéményével, alaposan kiugatott, sötétlő foltokkal benőtt zsindej tetejével, deszkafalaival, melyeket ezüstre festettek az északi fagyok és a rövid, július-augusztusi napsütések évtizedei. Stemmessze tőle, kisebb távolabb a tótól egy tisztáson állt Ken, Greg és Art vadászkunyója. Martin akkor pillantotta meg először, mikor fölfelé haladtak a tavon, melynek tükre most nyugodt, ibolyakék felületként terült el, a csupán egy árnyalattal világosabb égbolt alatt, melyről most már gyorsan eltűntek az éjszaki napnyugta végső fénysugarai. Martin megbökte nancy -t. A hidegtől borzongó Nancy lopva odapillantott. pillantott. Félig csukott szemmel végigpillantott a tavon. Látta a sziklás part sötétjét, a vízbelógó örökzöldeket, a sűrű bozótot, amit csak itt-ott szakított meg egy-egy régen kidőlt fa időtől, jégtől és a tóvizétől eltorzult ezüstös teteme. És ekkor nem minden nehézség nélkül, mivel a kunyhó szinte beleolvad környezetébe, Nancy meglátta a gondosan tömörített gerendákból rakott takaros házat. A kunyhó alacsony lejtő teteje a felőli oldalon hosszan kinyúlt a két kő megközelíthető nyitott veranda felé. A bejárati ajtó melletti ablakokat súlyos redőnyök zárták el a betolakodók elől, s az egész ház egyszerre volt barátságos és fenyegető. Talán a teljes elszigeteltséget tette. A kunyhort nézve Nancy úgy érezte magát, mint az elítélt, mikor az ítélethozatal után végül becsukódik mögötte a cella ajtaja. Valami assukta neki, hogy rövidesen valami lidérces álom veszi kezdetét. Ken leállította a motort. Egy perc múlva a gumicsónak orra puhán csusszant a tóparton a kunyhó előtt, a kavicsos fővenyen. Otthon, édes otthon! – mondta Ken. Négy órán át haladtak szép sebességgel az erdők szegélyezte vízi úton. Mindössze hat órája rabolták el őket. Egy örökké valóságnak tetszett. Előbb Ken tért vissza Martin üldözéséből, aztán árt a szegény Martinnal együtt, akinek tekintetét elhomályosította a félelem. Mielőtt beszálltak a csónakba, Art nyilvánosan megbüntette Mártint. Vigyorogva kijelentette, hogy a rágógumi föl fogja dobni Martin adrenalin szintjét, s így a hangulatát is. Kivette a szájából az alaposan összerágott gumit, Martin szájába nyomta és megparancsolta neki, hogy mondja, hogy nagyon ízlik. Mikor Martin először tiltakozott, Art a lába közé csapott 35-ös puskájának csövével, és Martin összegörnyed fájdalmában. Aztán Art fenyegetően felhúzta a ravaszt mond finom, árt. Finom, árt. Árt. Martin sírni kezdett, mint egy gyerek. Rágd! Újabb erőteljes bőkés a puskával. Martin felsikoltott és rágta. És Tenszi sohasem fogja elfelejteni a saját, valamivel kisebb szenvedését. Ami kisebb volt, de mégiscsak szenvedés. Mikor a csónakba való berakodás kimerítő munkájával végeztek, ő, meg Martin, Kennel és a motorral került egy csónakba. Greg és árt a másik csónakkal mentek a közelükbe. Elindultak, és Ken kérdezgetni kezdte őt a magánéletéről. Gyöngéden. Olyan gyöngéden és udvariasan, hogy néha képtelenség volt arra gondolni kicsoda is, Ken. De ugyanakkor könyörtelenül és engesztelhetetlenül. Ragaszkodott a válaszokhoz ha Nancy nem válaszolt önként, Ken könnyörtelen keresztkérdéseket tett föl. Mivel foglalkozik a férje, mennyit keres, miért tölti a hétvégét titokban Martinnal? Csak mert jó az ágyban, vagy komoly a dolog? Voltak-e más kalandjai is? És a házassága előtt jobb szeretők voltak Martinnal, vagy gyöngébek? És milyen Martin felesége? Találkozott már vele? És Martin? Csupán csalja a feleségét, vagy ott is akarja hagyni? Ken mosolygó tekintetet Nancy veséjébe látott, és ettől a féligasságok és hazugságok, melyeket Ken nyilvánvalóan érzékelt, a kettejük kapcsolatában egyszerűben borzalmasnak, olcsónak és bestelennek tetszettek. Nancy soha nem érezte magát ilyen csupasznak, ilyen esendőnek. Nem mert Martinra nézni. Néha láttak egy-egy egy róka nézte őket meglepetten a szikláról. Egy hód is felbukkant. De sehol egy ház, sehol semmi nyoma az emberi életnek. Greg és Árt is kikötött, körülnézett, élvezte a hazaérkezést. Camp pedig komótosan kiadta a parancsokat, hogy rakják ki az élelmet és az italt. Tegyék hasznossá magukat. Derünk, Martin, az Isten szerelmére éjjen halok! Ezt a hatalmas derűs Greg mondta. Egy viszkis ládát nyomott Martin kezébe. fő fölkapott egy másikat és elindult a tisztásra a kunyhóhoz. Greg ismét fölnevetett és oda csapott Nancy feszülő fenekére. – Remélem, jól főzöl! – mondta, a kezébe nyomott egy láda élelmiszert, s a férfiak után küldte. Aztán Greg meg Art is elindultak a gázpalackokkal. – Siettek. Fél órán belül sötét lesz. Először Ken ért a házhoz, zörgött a kulcsokkal, s egy pillanat múlva kitárult az ajtó. – Várjatok! – mondta, és eltűnt a benti sötétben. Greg és árt letették a palackokat, és visszamentek a csónakokhoz. Martin már nem látott esélyt a szökésre. Azt is tudta, hogy ha most hirtelen és csodával határos módon föltárulna előtt egy ösvény, talán öt métert sem tudna megtenni a bozótban, a lába felmondaná át szolgálatot, elvágódna, s a szája tele lenne a fagyos, agyagos, erdei talajjal. Hát, megjöttünk! kiáltotta Ken. Az öngyújtója villant, és nyomban utána a gázlámpa fénye. Nancy és Martin bementek. A sokáig bezárt ház levegője dohos és áporodott volt. Tetszik? Ken hangjában a tulajdonos büszkesége csengett. Nagy szobát láttak, az egyik sarkában nyitott kandallóval, ami fölött egy őszfej, meg néhány régi, előtöltős puska függött. A szoba berendezése kényelmes és ízléses volt. Hosszú, fényezett, kemény fa ebédlőasztal, egy régi, fenyőpohárszék halomba rakott tányérokkal és fölakasztott bögrékkel, néhány kárpitozott szék, meg egy heverő a tűz mellett, a sarokablakok találkozásánál padok, a lámpafényes sarokban könyves polcokkal, széles deszkákból összerólt padló, rajta itt-ott kéziszövésű szőnyegek. A mennyezet maga a tető volt. Némi szigeteléssel a durva gerendák között, és épp olyan magasan, hogy a szoba kellően tágas legyen. Belépés után jobbra nyitott kettő sajtó nyílt a konyhába. A szoba végében két lépcső vezetett a lodzsára, ahol modern fürdőszoba volt zuhannyal, meg egy jókora háromágyas hálószoba. Mindent vékony pór fedett, és a padlót meg a bútorokat a még nyáron benreket rovarok tetemei borították. Alig gyújtottak lámpát, Ken már is a konyhába vezette Nancy-t és martin ahol meggyújtott egy másik, a mennyezetről lelógó Viktória korabeli lámpát. Tessék, Nancy, azt tanácsolom nyomballása főzéshez. Automatikusan az órájára pillantott, aztán kinyitott egy ablakot a nagy, kettős, rozsdamentes acél mosogató fölött, kinyitotta a zsalut is, beengedve az alkony utolsó szürkés lila fénysugarait. Ma este azt csinálsz, ami a legegyszerűbb. Nem számít. Spagetti? Mondjuk az jó. A négy lángos gáztűzhelyre mutatott. A gázpalackokat kint tároljuk. Szerintem még van bőven abban is, ami most be van kötve. Kinyitotta a kerámia borítású munkafelület fölötti és alatti fenyőfa szekrények ajtajait. A konzervek meg a pia helye itt lent van, mondta. A szárazárójé meg a csomagolté itt fönt. Ez a szekrény itt szigetelve van, hátul pedig lyukakkal van ellátva, hogy bejöjjön a levegő. A húst és a romlandó dolgokat itt tartjuk. Szára az jég között. Becsukta a szekrényajtókat és megnyitotta a mosogató fölötti csapot. Az csak sziszegett. Egy perc és Greg felszivattyúzza a vizet, a régi kútból, amit még akkor ástak, mikor itt fát termeltek ki. A víz jó, de először hajt folyni egy-két percig, hogy kimossa a csövekből a rosdát. Aztán Mártinhoz fordult, és immár kevésbé barátságosan folytatta. Gyerünk! Késleltetted az indulásunkat legalább fél órával. A sötétben majd kétszer annyi ideig fog tartani minden. Korábban kellett volna hozzálátnunk. Napnyugta előtt. Hirtelen megszólalt Nancy. Miből gondolja, hogy főzni fogok magukra? Ken előbb meglepődött, aztán elmosolyodott. Fox. Nancy szándékosan lassan válaszolt. Nem. Nem fogok. Miest visszamennek a tóhoz, kisétálok az ajtón, és soha többé nem látnak. Vakon bámulta a mosogatót. Mióta az élelmiszeres dobozt letettem, jóformán nem is mozdult. Hm, nem szabad így érezned, Nancy, mondta gyöngéden Ken. Hát hogy a fenébe érezzen? Robbant ki márti Talán dalloljon és táncoljon? Ken lassan Mártin felé fordult. A szeme nem árult el semmit. Figyelj jól, Martin, mondta halkam, nem mondom még egyszer. Legközelebb majd árt, magyarázza el. Jó lesz? Az a helyzet, hogy egy ideig mindannyian együtt fogunk élni, és ez a kunyhó nem túl nagy. Táborozásnál a legelőször megmutatandó dolgok egyike az udvariasság, hogy senki sem teszi próbára a másik idegeit. Érted? Ismét elmosolyodott és Nancyhez fordult. Te okos lány vagy! Gondolkozó néhány percig, és úgy fogsz határozni, hogy főzöl nekünk. Hirtelen lehajolt, és a mosogató alól kihúzott egy falhoz erősített hosszú láncot. A lánc egyik végén lábbilincs volt, amit egyetlen gyors mozdulattal Nancy karsú bokájára erősített. Aztán olyan barátságosan folytatta a csevegést, mintha mi sem történt volna. Na, ne fáradj! Van valahol konzerv bolonyai mártásunk. Elég, ha megmelegíted. Odakint hirtelen felmordult egy kis gázmotor, és szézzúzta az este csöndjét. Ken felemelte a hangját, úgy magyarázta. A víz! 15 perc az egész! Felnyomja a vizet a tetőn lévő tartályokba! A mennyezetre mutatott, mert itt, ellentétben a nappaléjéval, vízszintes és alacsony volt. Ezt rendszerint reggelente szoktuk csinálni! Aztán karófogta fogta Mártint, hogy kivezesse a konyhából. Martin eszelősen rázta le a kezét és visszaugrott a konyhába. Láncra verte! Martin maga is alig akarta elhinni. Nancy még mindig nem mozdult, de most már a láncot nézte, és különös módon a tekintete immár nem volt üres és kifejezéstelen. A hirtelen éles felismerés tükröződött benne. Mint egy kutyát! kiáltotta Martin. Láncra verte! Nem fáj, mondta Nancy. A hangja szinte megkönnyebülten csengett, mint a komoly elhatározásra jutott volna. – Gyerünk, Márti! Ken ismét megfogta Martin karját. Határozottan. Martin engedelmesen kihátrált a konyhából, de le nem vette a szemét a láncról és a bilincsről. Odakint aztán ismét lázadozni kezdett. – De miért őt? Hiszen engem akarnak elkapni. A lánc nekem jár, nem? – Talán – mondta Ken. Ő volt az, aki közölte, hogy ki akar sétálni innen. Többet nem volt hajlandó mondani, és mikor immár félúton voltak a tóhoz, Mártin föladta. Fél órán át hordta a csomagokat, míg a csónakok végül kiürültek. Aztán a csónakokat a partra húzták, hogyha esetleg vihartámad, a hullámok ne sodorhassák el őket. Mikor Mártin visszament a konyhába, a tűzhelyen kék láng éget. Meleg volt. A puhuló rizs meg a Nancy által aprított fokhagyma szaga érződött. Ez megdöbbentette. Nancy tehát főzött. De miért? Látva Martin csodálkozását, Nancy keserűen elmosolyodott. Tudod mi a vicc? Most főzök neked életemben először. Ne viccej. Ez az igazság. Martin nem értette Nancy nyugalmát, mutatni derűjét. Kétségbe esetten törte a fejét, hogy vajon miért döntött Nancy a főzés mellett maga sem tudta miért, de nem merte megkérdezni. Ugyanakkor úgy érezte, hogy ezzel Nancy mindkettőjüket ellárulta. Megorrolt nancy és erővel kellett rávennie magát, hogy megszólaljon. Miben tudnék segíteni? Vigyázott, hogy ne nézz le. Nancy a tűzhely mellett állt, és Martin tudta, hogy a lánc fekete kígyója átszeli az egész konyhát. Ezt a látványt pedig nem tudta volna elviselni. Odaként már mindennel végeztetek? Azt mondták, jöjjek be. Kinyithatnál néhány konzervet. Ott vannak, mutatott a konyhaasztalra. Az ott két doboz paella. Ez meg őszi barack, de Az ott tarticsóka, az meg borsó. Ott a nyitó is. Mártin oda pillantott. A nyitó a falra volt erősítve az ajtó mellett. Oda vitte a dobozokat, miközben Nancy némi olajat öntött egy nagy serpenyőbe, és bőségesen meghintette borsal meg fűszerekkel. Sokat íznak, mondta halkan Martin. Nancy nem felelt. Az olajjal volt elfoglalva. Forgatta a serpenyőt, hogy az olajból jusson a serpenyő domborodó közepére is. A fene egyemek, hogy nem tudnak egy tisztességes serpenyőt csinálni. A serpenyőbe dobta a fokhagymát. Talán ez a megoldás, mondta Martin. Az eszméletlenségig leítatni őket. Hol a paella? Martin oda vitte neki a dobozt, amiben hal, apróra vágott gomba és zöldség volt. Nancy a doboztartalmát a serpenyőbe öntötte, és villával szétteregette. Hol a másik? Mártinnak felborzolódtak az idegei. Muszáj úgy beszélned, mint aki élvezi? Mit? A főzést? Imádok főzni? De most nekik főzöl? Martin hangja remegett az idegességtől. Durván megragadta Nancy karját. Mi az ördögöt művelsz? Mi történt veled? Nancy elhúzódott tőle. Mit akarsz? Mit csináljak? Legalább ne tegyél úgy, mint aki élvezi. Nem élvezem. Egy pillanatra a tekintete ismét elvesztette fényét, s most újra ugyanően elesetnek látszott, mint az autóban. Akkor hagyd a fenébe! Nancy látható erőfeszítéssel ismét összeszedte magát. Csak hogy mi is ezt fogjuk enni? mondta. Semmire sem jutunk hadat dacolni próbálunk velük. Nincs esélyünk. A kedvükre kell tennünk, akár tetszik, akár nem, míg meg nem látjuk, hogy mi történik. Ez az egyetlen megoldás. nancy igaza volt, és Martin tudta ezt. De fölfordult a gyomra már a gondolattól is, hogy a fickókat látnia kell. Egyre csak azól járt az esze, hogy az szerezhetné meg, és fordíthatna ellenük az egyik puskát. Nem volt katona. Nem tudta, milyen lehet meghúzni a ravaszt, hallani a fülsiketítő zajt, látni az elzuhanó embert, nézni, amint egy élőlén egy pillanat alatt élettelen tárgyá változik. Aztán lehajolhatsz hozzá, rázhatod, beszélhetsz neki, de már soha nem fog megmozdulni vagy válaszolni. Mártin szíve hevesen vert a félelemtől. Kinyitotta a második paellás dobozt, Nancy pedig leszülte a rist, és azt is a serpenyőbe tette. Aztán hirtelen gyöngéden megfogta Martin karját, megcsókolta a férfi arcát, és szégyelősen rámosolygott. Találunk megoldást? – mondta. – Tudom, hogy találunk. Greg jelent meg az ajtóba. – Jézusom, Nancy, micsoda finom illat! Mikor eszünk? Greg mosolya a lehető legbarátságosabb volt. Levett a polcról egy viszkis üveget, lecsavarta a tetejét. – Tíz percen belül? – mondta Nancy. Greg oda nyújtotta az üveget, és önfelettem megvakarta a lába közét. – Iszol? Nancy úgy tett, mintha nem vett volna észre semmit. – Köszönöm – mondta. Elvette az üveget, vagy két ujjnyi töltött egy pohárba, és fölengette csapvízzel. Nancy viselkedése kimért volt, anélkül, hogy udvariatlan lett volna. Martinnak mégis elszorult a gyomra, fülében megint kezdett a vér. Aztán Nancy hűvösen megszólalt. Tíz perc, és most kifelé, idegesít! És az ajtó felé taszigálta Greget. Greg előbb meglepődött, aztán elvigyorodott. Már már kocintásra emelte az üveget, aztán megkérdezte Mártint. És te, is szól? Martin nem felelt, nem tudott felelni. Dermedten, engesztelhetetlenül nézett maga elé. Greg vállatvont, aztán ismét nancy pillantott, aki a serpenyőt rázogatta, hogy a rizs ne ragadjon le, és kevergette a paellát, meg a barnuló szemeket. Aztán kiment. Martin előbb az ő távolodó hátára, majd nancy pillantott. Nancy az italát kortyolgatta és főzött. Martin lenézett a láncra. Az ocsmány ijesztő, fekete kígyó Nancy minden mozdulatára tekeregni kezdett. Nancy egy mosogató szivacsot dugott a bilincsbe, hogy ne sebesedjen ki a bokája. A szomszédos szobában nevetés és a tűzpattogása hallatszott. Árt halkan harmonikázott. Ez nem lehet igaz, ez az egész. Tegnap este ilyenkor, gondolta Martin, éppen átkeltek a Mekinek hídon, és neki nem volt más vágya, mint egy jó vacsora, meg Nancy. Gépiesen nyitogatni kezdte a konzervdobozokat.